Bow, an nan nan nan nan nan Självkast, uh, jag heter med mig har jag jens Falin. Oskar, Patrik och vår special guest denna vecka, den fina julpodden. Snarve från Norge. Snarve från Norge, det låter jättebra. <skratt> oh, nej, det låter jättebra Perfekt. <skratt> Nina. Nina. om ni minns som förra veckan, för det är en vecka nu. Ja. Faktiskt, bokstavligt talat en vecka. Ja, men saker ändras. som saker ändras. <skratt> Ja, så är det. En vecka så senare. Är det. Fyra avsnitt. Så är, är det. Vi tänkte prata lite om jul idag. Och tanken var att ha med en... Uh, en annan människa som snarare tycker väldigt mycket om jul. Tanken, ja, till den. Till den. <laughs> Han får att som tycker om jul. <laughs> vi tänkte ha med en det annan... Det står ju ditt manus där. Du gillar ja. Läs för fan. fan. Sedan tre. Ja, uh, precis. Tre. Vi skulle ha med... Uh, en snubbe Jag vill inte säga hans namn för den han feger ur i sekunden uh, Ja, jag kan säga det ja, Vad ska vi kalla honom? På grekiska hade han kallat Georgios Jag kan säga att han uh, Kanske alltså efternamn kan, Eller ens namn kanske Eller kanske inte rimmer med uh, mi vad, Georg Nej Georg heter han fan. Right. E efter Efternamnet, då, efternamnet. Uh, Kanske. Nu skippar vi det e Kanske inte borde säga mer om hans namn Eftersom han är farlig han är, han är jävla farlig, han spelar, han sjunger i såna här läskiga Black Metal-band Precis, så det är det menar. Hela grejen, hela grejen Och han hatar, inte bara jul utan saker över lag Så det var kul att ha honom Det hade varit så. Men uh, han är hemma och spelar World of, vad fan Något sånt där Skrivrim eller Något sånt där Rådspå yeah. Då kan vi gå igenom lite, vad, ty vad tycker folk om julen? Ja Generellt Ska vi bli nostalgiska eller Du gör som du vill Ja Mm. Om, om du vara rätt framme, tycker jag. Om det, om det var så att du blev inlåst i en källor och fick vattenballonger fyllda med svabusir kastad på dig så ska du ha med dig. Tror du att jag är svag, eller? <laughs> nej, nej, nej, nej. nej. Right. Jul är när man inlåser andra. <laughs> <laughs> Jättebra. All right. All right, men ska vi börja med vår, vår gäst, då? Mm. Mm. Ja. Mm. Vad, vad, vad, vad, vad, vad tycker du om jul, och, vad, och har du haft några... Någon minna som när du var barn eller hur uppfattar du det Julian hur kändes julen när du var? Har du varit barn? Jag har varit barn <laughs> faktiskt. Mm, Intressant. Ja, det ett mycket bra julminne. Vi mycket det? Min familj vi det så här klist namn en grej Vi brukar gå i kyrkan på julafton. Det var den enda gången på året vi gick i kyrkan fast i Norge är det en sån där grej. Ja. Man går i kyrkan på vi, vi, vi kan fråga eh, bara för att få en liten överblick, hur Mm. Har, har du en uppfattning om hur jul firas i Sverige ungefär? Mm. Ungefär, ja det firar Hur det hur, i hur skiljer det sig i Norge? Hur firar man jul i Norge? Det borde vara ungefär mm. samma men om du ja. kan berätta så var det bra. Ja, huvudrätt man äter i Norge är revensstrem. Det skiljer sig lite. Vi har ingen julskinka. Ingen julskinka. Ja. Ja. Ingen julskinka. Ni äter magen istället. Ja. Det gör inte... jag, jag mer där, det låter bättre än hela skinka. Ja, så jag flyttade till Sverige så bra så det var lite svårt att få tag på ribbe, som vi kallar ribbenspel. Så några jula åt vi faktiskt när vi var här. Så åt vi faktiskt eh, julskinka istället. Julskinkan är ju jättegod. Bara man tillagar att... den. Den är god det, när sjukkan. den är varm. Alltså första kvällen. Nej nej, nej, nej, nej. Du har du helt fel. Sorry, med all respekt, men du har helt fel. För julskinkan, när den är god, det är dagen alltså, veckan efter jul. Nej, alltså, nej när, när du precis har grillerat den. När den kommer ut ur ugnen nej. varm. När, på, nej, nej, nej. Men, men, men ja, ja, ja. Å, åter i frågan här i alla fall, H hur firar man julrinarie förutom det är för Man har ju julgran, presenter, so so gröt till lunch, som en liten ja. appetiträtare innan julnatten. det som är grejen med oss är att det tar alltid så jävla tid för oss att komma igång med, med jul. Och så, där, så några Så säger, ja nu ska jag äta julribba klockan tio på kvällen. Oj. Det, det blir ofta lite sent I Norge så ringer, ringas julen in klockan fem I varje år Klockan fem börjar liksom julen Sen är det... Fem på eftermiddag ja, Är det här äh. på juldagen eller på julafton? Julafton, vi firar alltid julafton är, Det är lite kul för För mig i alla jag vet inte hur det är för er Men för mig börjar alltid julen på klockan fem på morgonen ja. För jag har föräldrar som bryr mig om mig faktiskt Bryr mig om mig, så du? Bryr sig ja för allt det här så har vi kört att det liksom finns en stumpa med procent på morgonen. Alltså små presenter. Läs ett Tintin-album. Det är det som ligger ja, nöjt. Och sen är det riktigt jul på kvällen. Men sen slutar julen vid sex på kvällen. Och då, och då liksom drar sig gärna tillbaka till sina rum och bara... Leker med leksaker. Leker med leksaker. Lek om man är kvällen, så det. gör man något annat. Och där kommer vi tillbaka till det vi pratade lite kort om förra veckan. Pårberoendet. Oskar, hur mycket par jag på Jag kollade inte Generellt så kollar jag inte på porr på julafton Nej, men någon <laughs> sidan, det är ingen regel jag har Men nu molar du upp mig som värsta porrpersonen här Men nej, det är, det är, jag är ingen sån Men du sa jag att, att, no, att jul jag... julafton slutar sex på kvällen för dig, sa du Jag sa inte att julafton avslutar sex, det sa jag inte Utan jag sa att det <laughs> slutar med sex <laughs> <laughs> <laughs> <här> <här> Okej, <Okay. här> vad så du som julafton avslutas med sex? Nej, men det jag... sa jag i och för sig inte heller Nej. Det var Då, kunde kul vara sånt där Det skulle vara trevligt Alltså det är ju intressant då, då, då kollar du aldrig på Carl Bertil Jonsson, aldrig, För Det ju... ja. nej, klockan är klockan ju sju ja. Carl Bertil Jonsson, vad är det för en? <laughs> det var en socialist propaganda på julafton Som vi gör i Sverige <laughs> det det är Man märkte det på tv Det, det var så... kul att göra liksom ja. Nej men, nej, men ja, okej, okej det, här, det här måste jag höra Det här har jag missat helt och hållet Och Kolpa, finns det här så... kollar väl inte på socialistbar På julafton det, det, det, det vore kul att se hur Carl Bertil Jonsson nu hänger ihop med politiska åsikter så alltså, vilka... äh, och for the record jag är inte folk jag är inte medlem i något parti överhuvudtaget. Period. Vad sa du för någonting Så att det vore kul att kolla på hur Karlbert Jonsson tittandet hänger ihop med vad man rustar på. Men vad är Karlbert Johansson? Jag har aldrig sett har du det. Ah. Ja. Ja, jag har missat det. jag har jag jag kolla vid Kalanka och sen så varannat år kanske något eller något så råkar jag se kan du vissla Johanna Men det är Tage Danielsson Och vad heter han Perolins eh, tecknade film Om den här eh, de, de Unga killen som jobbar extra med posten På julafton som ger bort alla En massa presenter som rika människor Har skickat till varandra Till fattiga uteliggare och sånt Oj så han är det är sån en lite moralprata på julen. Det här jul. är det här en julberättelse så alltså? ja, Han själv får presenter ju. Och är borte till de fattiga. Ja, ja Men, oh, sen, så sen, så det är en sänd. Och den han är har så reda på också. Nej. Ja, det är ju jag presenter. De ska ju åka mellan de här personerna. Det spelar ingen roll om de är rika eller inte. Här får glad god jul på dig Nej, Jag fick ingen present av dig. Fast han, han, han har en register på alla direktörer och, ja, och så, här, så han sollar ju bort han, han, han bestämmer vem som känner det, här, han låter väldigt, det här, här låter väldigt rister 70 tal ja det är väl det, det, 70 det väldigt 70-tal nej det är tidigare nej det är inte det är den det är inte det är inte det är inte det är inte det är det är det är det det, är det. Men, det är men, jag har, också, jag har missat det helt och hållet också. De kollar det på tv sedan 50-talet i alla fall. Mm. Det är en typisk replik ju. jag ser på tv! Ja. Mm. Som just det har med i sin jullåt. Mm. Mm. Tyst, <tryck> jag ser på alltså, tv. Jag har missat det helt, men det är kanske inte är lika illa i och med att jag inte är från... Nej, med att framgör country. No. Det är ju intressant H hur du firade <tryck> nio jul i Arkansas. Ja. Man, det det är samma sak för mig. Uh, jag firar nästan aldrig jul i Virginia. Jag kan inte riktigt komma ihåg någon gång vi gjorde det. Min farfar bodde ju i Florida så vi åkte alltid ut ner och sen. Oh. Hur firar man jul där? Är det, inte. det gör man. Nej men nej men okej. Okay. Nej men förlistna du död. <laughs> alltså, vi behöver inte så här. vi pratar inte spansk om spanska i Florida. Du i Florida Ja <laughs> Det är kubaner och äldre people. Så vi har förlis när vi är död klockan äh, fyra på morgonen och vi tror tvungna att ställa sig ner vid vägen av för att vi ska få jobba. Och... <laughs> <laughs> sen jag förlis när vi är död. <laughs> Nej alltså för min mormor mor och morfar bodde du i samma stad. Så vi vaknade äh, vi båda och farmor vaknade där. Jag lite klappar och åkte är till mormor morfar. Där, ja, dina din far, far, alltså farfaräldrar och morfar. Ja. Jag tycker först att min farmor och min farfar Bodde i samma stad Som om det var någon stor grej Nej, farmor och mormor och mor, morfar ja. Min farfar, där, han är död sedan massa år Jag, ah, okay. jag alla är döda förutom män mm. Alla mina farfar Vad heter farfar i plural? Det är för är mycket ja. Farfi Farfi <laughs> det är det mycket bättre om <gården> det norska var greppet bästa föräldrar som är som både mor- och farföräldrar. Men, men, äh... men det, det, är ingen, det är ingen bra sak. Varför ska man inte kunna skilja på liksom, morföräldrar och farföräldrar? Men det är ju samma med ruskan, Det finns ju ingen. Det finns bara ja, baborska och det och oh, babuska. Babuska. det betyder... Okay. Det är det det betyder. Wow. För baborska... Det är ju både... generellt för en svensk. Men när han låter. Nu kan du tre ord bryska, Erik. Ah. <laughs> wow! Gud vad man lärt dig. Så det betyder det både, både mormor och farmor. Mm. Eller bara... En Föräldersförälder. Mm. Mm. Helt inget. Jag ja, ska så... komma tillbaka Det snarare lite. Vad tycker du om vinter och jul överlag? Så vi får se några... Ja. Vad tycker du om när det är varmt? Fast jul är också trevligt. Jag gick, jag gick hemifrån idag för att komma till det här skäggkastet idag. Så, hela min gata som ligger ute i en sämre förut Fast i ett bra område än sämre förort. Så ja, det såg ut som ett vykort alltihopa. Det var höga snöhöga... Ja det är väldigt trevligt som det ändå. För jag, jag, jag, jag var ute och gick med min kamera för två år sedan. Ja. Vad var det för år? 2010. Var det, var det nu bara på semesterresning? <laughs> nej, nej, det här var väldigt mycket senare. Och då gick jag längs en gata i södra Stockholm också. Och det var en snöstorm ute och jag tog en bild och den var så jävla snygg. Man såg liksom, i och med att det var väldigt lång slutartid eftersom det var mörkt ute. Och snöflingorna, snö. Alltså, snapping. Va, snapping. De gjorde liksom sträck på, på bilden för att, för att det var lång slutartid. Därför gillar jag sådana situationer. Det, det är intressant att du snarare säger att du tycker om vintern och juljustera, för i vanliga fall så klagar du väldigt mycket på, på snö och kyla och mörker överallt. Alltså om du, Hans Arbysen tycker han mm. är varmt. Ja, han sa det också det. <laughs> ja, han såklade det sig ut som ett vikor att det var så trevligt att gå runt. Alltså just... bara för det var vikort, det var ja. alltså, Det finns en vikor. För... Jag tror att det var senast igår så att han sig hur, hur mycket han ogillar vintern. Och så. Det så, jag sa jag av. en tid. vad det, så, det... I år sa du någonting. Om, ah, så, vad, vadå? Så, vadå? vadå? vadå? Vad, var... Vi... Va? Vi Vem pratade igår? igår? Jag hade fest igår Det var hos sina föräldrar Just det Jag fick det ett, ett, ja, jag fick, jag fick, jag fick ett samtal igår från Patrik Och han frågade vad jag gjorde för någonting Jag sa, jag, var, jag är just mina föräldrar För det var tydligen en fest hemma hos dig ja, fest. Jag tror, by the way, kanske inte Oscar behöver clarification vad han gjorde Det har nog ganska bra koll Jo men jag försöker bara förklara Vad vad som faktiskt hände För de som inte riktigt vet det Men jag kommer tillbaka till det där med förälder och föräldrar. föräldrar. Av mina äh, var, best, många av mina semester och när jag var lite mindre jag till äh, min morfar som bodde två, två timmar norr om Oslo när jag växte upp, som bodde ute på landet i ett hus som han hade byggt själv. Och många av mina semester spenderades där intill han dog i 96 så jag många positiva minner från gör vilket mm. där tillbringade jag Många av mina tidigare juler. Ja så Hur är det nu när det firar nu? För det, är, det är, ja, börjar snart det här När det här läggs upp Så är det tre dagar i julaftan Ja, då tar en pass från dina Julskinkor och lyssna på det här nu De kommer inte att ha ätit sina julskinka det är tre dagar innan Ja Hela julskinkan tre dagar Är det det blir ju sjukt. Trevligt Eller om ni äter något annat så på oss jag så glad att det också är trevligt. Det är inte alls som heter julskiva herre. Det, det är specialönskade man önskar det är, en det, det är sådana där halalister och vegetarianer och sånt där. Ja. Ja, genomgående. Och gäller och, och. Ja. Jag har aldrig hört om julmat. Ja, men jag har aldrig hört någon önskade så ja, men <laughs> sa, fan, vad gör du? Ja, men då han pizza. <laughs> jag brukar så säga så alltså, typ va tycker han sitter på professor på Lappis. Det pizza brukar jag säga. Ja, du brukar ringa mig när jag äter pizza där. Du brukar ringa mig för att jag är så jävla tråkigt när du väntar på pizza. Ja, så är det kanske <laughs> Men uh, hur skulle... Okay, det är klart. roligt att snarare är en så färgstark figur. Mm. När jag hade, varit, jag hade varit borta i Ryssland en med så kom jag hem. till Och så gick jag ner till den här pizzerian efter en annan vecka kanske. Jag skulle beställa en pizza och göra det där en gång i veckan. Så här jag fick inget eh, nämnvärt i så de känner inte igen mig trots Sen kom snarare lite en vecka senare och då var de så här. Åh, var har du varit? Så här, Vart det? har var det så? Var att se dig? Hur mår du nu och sådär? Ja, roligt med det. Och han du, bor inte ens där. Du, där du, en gång det det blev inte särmen. bara så för att du kommer in därom ja. och de känner mig igen De bara tycker att det är värt att påpeka. Nej, nej. <laughs> för att för att du han kommer in på det här stället. De säger inte hej. De säger ja, han sitter där borta och pekar in i hörnet. Det är snö. Ja, det är fint. Känns det bra? Kort till din kompis brukar de se igenom på att ni kommer in där. Fan, vart är han, vi, vart är han, han killen vi gillar? Ja. <laughs> men okej, okay, men, okay, hur ska du, du fyra i år? Eller vad ska du göra något speciellt i år? Vad, vad gör du nu för tiden? Ja, det blir en, Min familj brukar komma hit, sen firar vi hemma hos mig. Min syrra ska fira med sin pojkvän Det blir det lite konstigt ja. Han har alltid brukat fira jul med oss Men nu har hon skaffat en egen lägenhet Tillsammans med sin pojkvän Så de ska till den fira jul ihop och... Fast han firar inte jul mm. mm. Nej, han firar inte jul? Han brukar inte göra det mm. okay. Han är Uzbekistansk korean Vet du, Uzbekist, nu är jag tillbaka En usbekistansk korean här. Han är en korean utväxeln i Uzbekistan Så de firar inte jul Det här låter som en grej som Oj. borde finnas en sådan. Alltså, finns det inte jättemånga koreanska kristna här? Jo, jag sa Ja, men de brukar aldrig fira jul där borta Tydligen Är det den familjen brukar aldrig att fira jul? Ja. Ja. Alltså, i... De har var sydkorearna får man väl anta Ja, ja. Alltså jag gör så lite så, här, men jag själv inte har barn som <laughs> Ni vet och jag äh, i dans småsiskan så här. men jag gör egentligen ingenting någonting längre känner jag mm. för det finns, alltså, jag bryr mig inte så mycket jag är inte Kristen uh, mm. alltså om det finns, alltså de gånger nu ska jag, min flickvän åka bort också Under jul hem till sina föräldrar och, eller sin mamma jag ska inte följa med mm. uh, nej, jag, vi ska, jag ska göra någonting med min försa på själva juldagen vi ska mm. köra köra amerikansk whatever mm. men jag menar om inte man säger man är ju vuxen och säger okej okay, fan det är ingen jävla barn här Nej, eh, fuck it jag, så jag brukar säga, Det är mer en dag jag, så här, en, en dag som blir så Förra året så hade jag en vän över i sig Men annars så var det så att jag tog lite mat, drack lite öl Och kollade när folk lade bilder på julklappar och skit på Facebook Det var fan för spännande Nej, jul har alltid varit en familjegrej för vi firar allt tillsammans Ja, det är samma för mig Det är alltid släkt eller familj Eller både och jag bakade ett pepparkakshus häromdagen faktiskt Ja det har jag inte gjort på många år Jag har aldrig gjort det Vad handlade varit... de. Va? äh, ja, om du ja, det om? Pepparkakshus Du gjorde väl en miljö kring pepparkakshuset? <laughs> <laughs> uh, nej det var bara ett hus <laughs> <laughs> Tjernobelfastning <laughs> Vi hade bara sådana kartongvallar <laughs> karton Som vi lotade upp så var det... Då skar vi ut dem och bakade Och så garnerade vi det så. Det var första gången för mig när jag vaknade Ja, Nina var med också. Ja, det var för alla första gången. Mm. alla första gången ever. Ja, jag har aldrig bakat då, då måste vi spänna vidare på Vad hade ni? Ja, Patricks mamma filmade processen så det var lite fantastiskt. <laughs> hade ni eh, såhär, bara smält socker eller hade ni ja. glasyr? Man limmar ju med smält socker. Ja, precis. Sen glaserar man socker? över limfogarna med glasyr. det är ni sådär bruna socker ja. va? För vi har bara... Vi kalla det det med socker. Vi har inget My annat. Med det är, det är väl du kan, du roligt. Vi knäck, det är väl i varje pelkans. Det är fel knäck, det är, är julkodis. Mm. Nej, men om man låter det stimna så blir det ju knäck. Knäck är sida på socker och krädde. Ja. Det mm. här är bara socker som har smält. Du, du, du gör göra någon som knäckte och fästade på mm. det här gruset. Det kanske knäcket är två olika saker på norska... <laughs> Norska och svenska. Okej, okej, okej. Jag är en jävla <hör> Jag fick diskussion se till läskat på bordet. Jag försökte signalera till snorden att han måste prata högre. Och då han måste gjorde det. <laughs> jag gjorde ett lyftande, en lyftande rörelse med händerna och då lyftes snorden på sig. Pratt höger bara. Så, så han högerbarn. Du undrar, sätter räcken i ryggen. Nej. Det är gott. Det är gott. Det är gott. Bra bolinder där. Jag jag här, bara, om så? din rygg. Nej, vi hade någon jävla diskussion här om om knäck var olika på sig. Ja, det, det hördes men det är inte. men det är väl bara grädde och socker som har smält även. Och sida på också. Det här är aldrig utbrott heller. Inte? Det är ganska gott, men all... det Ja, men alla julgrejer får jag uppleva nu i år. För det blir första, första svenska jul nu ah. för mig. Hur gör man i Ryssland? Är det, är det man, man firar inte jul i princip. Oj, det, det är oj vad som jobbigt. Nej, men inte det det som... om nyårsafton jo, jo, jo, men uh, julfrussen är Någon religiös hell, som man kan fira det Och det finns uh, firande på Kyrkor, och, och ja, det är Någon speciell massa, det är fint Och folk som är religiösa, går på kyrkan Och firar det, men det är i början av januari. kunde Och uh, så julafton som... 24 december då hänger ingenting men man firar eh, nuårsafton jättemycket och det är årets största helg och då är man hemma och lagar rent, traditionell mat och är hemma med familjer och sen är det efter klockan tolv då är det fest på varje gata om man kan bara gå. Ut okay, och... men där har vi något gemensamt till. Typ. alla ja, det, det, typ, ja. <laughs> det är det typ här också. Det det, det är så min syskon fyrar också. De ger han presenter på nyår. Var, var kommer han ifrån? Koreansk, Uzbekistan. Ja, är ja, ja, en han växte, han växte ah, okay. upp i Uzbekistan. Ja, jag, jag, kom in, jag kom in i samtalet kom in i precis när jag hörde bara koreansk Uzbekistan. Ja, jag vet det. Min syskon är ju växte upp. Han har växte upp första delen av livet i Uzbekistan och han är mycket i den ryska kultursfären. De, de pratade ryska i hans modersmål till exempel, han är inte koreanska, mm. de ger present på Ja. Mm. Men efter klockan tolv, då, det är som vi gjorde när vi var små, då, eller det gjorde vi fortfarande Uh, man börjar fira det, Kanske man sätter sig vid bordet Klockan 10 på kvällen Och sen uh, klockan kanske fem i 12 Då uh, är det samma program På alla kanaler Då står president och gratulerar Sin folk Och sitt folk Och sen uh, uh, Sen gör man presenter Och börjar fira och då, alltså, Det är rätt mysigt Så det får uppleva Patrik Ja jo jag, jag har försökt äh, komma in i stämningen lite nu Det är bara för att så jag har inte brytt med än så länge Det var kul att liksom, komma in i stämningen Bryr sig lite, känner jag Så jag sträckkollade så ett gäng så här, juliga filmer här Jag avverkade hela Nu uh, är det jul igen-trilogin Allen. Jag kollade på Elf Eller det var, Innan det kollade jag på uh, En jättegammal film som heter Ernest, Save, Ernest Saves Christmas uh, Ja, den är allt relativt antar jag. Och sen var det även vad var det mer? Oj, det är någon tecknad Ja, en jul, en jul, en Christmas karaktär, var Disney karaktär. Ja, den med Fabrijuakin. Ja, På engelska heter den samma sak som karaktären skruv. Heter han inte skruv? därför heter, Ja, han tar det. Ja, det är så. Han heter det. Ja för hörr, jag men Basera på på Scourge, faktiskt. Ja. Ja. så är det, så är det. Um, det är det det är en film som Patrick inte skulle klara av för där är Långben med att spela spöke. Ja, precis det. Är. Jag spelar i alla fall en clown i alla fall. Jesus Christ. Om jag och Patrick var samma människa eller skulle liksom säg om jag har Patrick för barn ihop upp någon gång kommer ungen vara helt jätterädd i fall då kommer dö i alla är till clown. Ja. Det råder inget film tror jag. <laughs> ja, men Elf iall, så, the film, i alla fall Det var sista filmen jag kollade på i natt För jag kunde sova Det är den men Will, it Will Ferrell och James Caan Han som är med i Iron Man filmen jag spelar kan se det Michael Bay Nej <laughs> <laughs> <laughs> nej nej David Lynch <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Nej men det, jag, jag tror jag gjorde helt fel Istället för att bli kom komma in i stämningen och så vidare Jag blev så jävla i slutet på Elf Men sluta det finns fan Googla lite Afrika bara Det finns folk där överallt Han är med anime, Det blev inte bättre för det uh, Vem? James Gunn Jag blev bara jätte. Gudfadern Las Vegas Den ser Las Vegas Gudfadern Las Vegas Nej inte Gudfadern Las Vegas <laughs> Är det ett kolon i mitten där? Så det, finns, det, det är två helt det. olika saker <laughs> <laughs> Det är spelar ingen roll Jag blev skitförbarnad Jag vill bara säga. Fucking hell Kan inte de, såhär, kan inte de splice ihop den här filmen dokumentären 9-11 Så hela jävla Fall over the så kände jag med, eh, det. Med... Det blir för mycket. Det blir för jävla, så här, samma sak som jag märkte när jag tränade igår, för eller gymmet. De spelade massor av julmusik. Med Jits Ventura. Så ska jag vara. Julmusik med Jits Ventura. Nej. <laughs> eller ja. <skratt> det är den första eget musik vi bråkade i Ja, det var väldigt konstigt. Ja, var det som var, med det, det var så kul med Peverkakshus överhuvudtaget. Det, är ju, det var ju alltid att få stå sönder dem sen. <skratt> ja. Ja. Då, då kommer man på olika sätt. Man kunde börja liksom kanske här skulle jag kunna Mer, göra en, en, en, en psykoanalytisk eh, profil på dig. Han man kan gå sönder i det ena husknöter så det rasar lite grann. Så faller lite tunga kameller på de här stackars människorna som bor där inne Och sen så <laughs> kanske man in ett fönster eller någonting. Sen tar man rätt varje så slår man sönder hela eh, ena gaveln eller något. Ja, och får in en käll sticka genom fönstret ja, Man kan ha in en smällare eller någonting. Ja, ja. Brukar... Sen äter man upp dem. Exakt, det ska ball. brukar bygga en flygplan och flyga in i ljus. Ja, jag tänkte göra de där Twin Towers. De har en modellfly som man... Ja var, varje år så brukar jag Jag brukar köpa en 737 Boeing Modell varje år Så startar den ute på flygfältet i Barkaby Och sen flyger den in In genom fönstret och kraschar dem I de här Oj vad olantigt är Kraschar dem i de här två pepparkakstornen Och så filmar jag här andra hem Sen är det slut på pepparkaksgubbarna Som ja. bor längre ner i rummet Från ja. pepparkakkeländen <laughs> Sen, ja, precis. Sen går jag in i Peppakockeland Oj, nej Nej, det här var inte okej okay, alltså. Nej, fuck it, det är okej, okay, tycker jag Amerikanen tyckte det var okej Jag säger det okej okay. Så so det är okej okay. Sen så invaderar jag ett helt alltså, Peppakockeland som inte har en dum med det här att göra Två <laughs> år Två år senare <laughs> Ja, Harom går inte till ögon då hattarna är på sned För annars är det inte Okej okay, tycker jag Jag har gett dem, Men du om det Men eh, tillbaka till den där Med julfilmen Nej men nej Vi tänkte bara fråga ja, Nu blir vi innehåller in väldigt mycket På Peppercocks. Cox äh, mm. Kontrörsier antar jag mm. Vad, Har du hört talas om den där mm. Gate <laughs> Peppergate. Gate Cinnamon Gate mm. Alltså det har du också By the way Det är här, det är någon Förnimmelse någon skandal Någonstans Så blir det Gate mm. Gate Watergate heter Watergate För att det var just, mm -hmm. know, just the the President Nixon kastade vatten Jag minns när Det tjafsade som slakthuset Hur sätter sig klubb i, I yeah, means, uh, uh, yeah. it, so it Whatever någonstans Och vi tog in yeah, yeah. tydliga uh, DJs Ja, det slaktusgate. Jag bara, motherfucker, lägg av. Alltså, är <laughs> att göra. Jag bara, motherfucker, lägg av. Vad är det här gate? Det det man kan inte bara säga skandalgate. <laughs> det funkar inte. Man kan inte bara lägga till det att tycker att man är fyndyg. Lägg av. <laughs> som så, som, som, som jag, sa jag sa när det hände. För mig <laughs> själv. Motherfucker, lägg av. <laughs> <laughs> <laughs> det blev lite tyst på dem. det är ju <laughs> <laughs> Du satt uh, på ett café någonstans och så läste vi net bara Nej faktiskt alltså så, fuck du, det, jag fuckar lägga av. Ska vi göra en bild? En bild på Erik. Jules kan inte jag berättade det här, så. det. fuckar lägga av. Historien om när du var på begravning och det rusas sen efteråt. För det läffar. Men det är anyway, eh det råkade säga vad i alla fall och det handlar så jag vet inte om det är rätt eller fel eller om det på var fel och kändes väldigt fel efteråt. Men begravningen i sig, hela den biten Avklarad jordfästningen, klart Sitter på Sitter på Hemma hos människor idag Mottagningen då Som jag aldrig har förstått riktigt Poäng med, men okej, whatever Mottagningen är mysig Det brukar vara goa Såna här karbonadsmörgåsar där På såna mottagningar, det tycker jag Så du bara såhär Du är specifika Ja, ja, ja Får du ihåg de där karbonalsmörgåsarna? Alltså. Vad är en karbonad? Det är typ en hamburgare någonting. Så det finns hamburgare därpå? <laughs> med, med, med lök och uh, gurka på. Så, så, så det här, är det här i Norge? Ja, jag jag. ja men det tror ja. jag. jag, jag. Ja, så det är bara, uh, all right. men okay, mottagning, man dricker lite och så vidare. Och sen, uh, skulle jag gå, så du då till uh, den som jag kände då. Som var död? Inte den som var död, för den... Men den som... Den som kände den som var, exakt, som var, var, ja, som var närmast liksom Så jag går en kram Så jag sa hej då, hej då Så jag beklagar Vi hade ändå väldigt kul för vi drack Och liksom hade trevligt att prata om gamla minnen och så vidare Dock så vet jag inte om det var världens bästa idé Att säga på en begravning där någon har begrav sin far Och säga, det här gör vi om Hur ska det tolkas? När din andra pappa dör Men Det är lite så antagligen så Det här var kul, det här gör det nästa gång vi kör vi hos mig Eller vadå <går> Det sa <går> jag är exakt så där. Men... Sen också Några veckor senare sa jag Tack för senast mm. <går> Det är också inte helt jättebra Du är inte jättehaj på det här med etikett va? Etikett Rätt saker att alltså, Det är också en grej, det finns antagligen okay. Det är lär mig av Det finns väldigt så här. Det finns allt, allt, alla de här olika vad man ska säga i vilka sammanhang. Allt det där finns någonstans. Det är väldigt, väldigt klara regler om man ska säga. Jag tycker ändå att det finns ingen rätt saker att säga till någon som har blivit, förlorat sin kvar. Mm, Eller okej, okay, det finns uppenbarligen fel saker alltså, att säga. Det finns ju fel, ja, mm. exakt. Det finns fel och rätt saker att säga på en begravning. Och vi gör det här igen snart. är Det är sant sa i själva ceremonin. han har liksom blivit planterad. Så, jag säger, nej gör vi om? <skratt> så, så har du upp på ett fotföljt sätt Det här kommer vi göra om snart <skratt> Det är fel, förstår du Det är sant, jag hotar inte honom på sin fascist jävla men, men, jag, alltså jag tycker man vad som helst är väl okej att säga på en begravning. Är väl, alltså, så länge så alltså, han tog inte för fel sätt nej. Uh, han skrattade mest när man märkte att jag blev obekväm. att man skrattar än att man gråter blir alltså, det ju i alla fall. alltså jag borde väl inte står och pekar på kistan och avskryver och säger <skrattar> jo men jag säger alltså, men det det kan ju vara förlösande också man, man skrattar man liksom skrattar alltid bra. Jag hoppas ja, folk skrattar. Dig... Jag hoppas folk kan jag på min begravning <skrattar> inte, inte på grund av <skrattar> Om du sätter dig själv i en väldigt rolig position som lik Så kommer jag skratta Ja jag funderar på det om du bjuder mig på din begravning? Det jag för om, det, om, jag, om, du, om jag bjuder dig på min begravning? Ja, alltså, om du skulle dö, jag vet... För det första, vem skulle berätta det? Eller ja, okej, det, det finns säkert fler som kan berätta det för mig. Men hur vet jag när begravningen Och hur vet jag om jag är bjuden dit? Det kommer finnas ett Facebook-agentande. <laughs> okej. Okay. Det är också inget. Vi har sett... Alltså, Oskar kommer kanske. Nej, vi är tändning. Vi kommer nästa gång. Men det är ju vanligt att folk gör. Alltså det är ja, det, det finns ju en hel grupp för det där. Jag kan inte jag är utomlands. Oh, wow. alltså, ja, vakt okay. Alltså Det är tydligen väldigt poppis. Alltså, det jag tycker med det här är ju. Alltså, egentligen så jag, vet, jag skulle aldrig köra det vid ett Facebook-event. Jag skulle ha en avgöring. Men, å andra sidan, är det väl ett ganska. de flesta har Facebook, så det no, kommer inte missa min begravning, på Men jag tänkte mer faktiskt att. Fan, vi alla har inte oss i pengar det kanske är lättare att göra det eller när man när man äh, inte mår så bra så kanske det är lättare att bara så länge man är på en, en tvart Än att håller på att skicka alla i hela, hela världen Ja, ja. Antagligen. så det är väl förklara förklaring ja, det kanske är därför vi vem var det jag pratade om jag tror inte någon av er pratade om det varför det finns det dödsannonser Det, så, det är så för ja. ja men det är väl fattat upp Lisa på begravningen Ja exakt det ja, är man det finns, finns, finns aktiva ja. sig kvar och läser tidningen de, ja, alltså de, de, Den generationen som dör nu, de har ju inte Facebook ofta Det är väl det Om, om tio år så kommer det inte finnas antagligen någon ser På samma sätt, tror jag 21 Ja, 20 kanske Jag vet inte hur skrattes, jag tror vi kommer med en små nu, nu är det väl om jag, jag antar att folk kommer att gå över till Facebook Och sådana medier för att Ja, det är så de är, all right, fair enough Det stämmer nog säkert Ehm um, men det här med att se någonting när någon är död, det fattar inte jag heller. Min mormors katt dog häromdagen och jag fick skriva en sms till henne. Och jag, det tog en stund innan jag kom på några ord som jag kunde säga till henne. Hon var ledsen och... Åh, vad ska man säga? Ja, allt allt verkar är så banalt när det har hänt ja. något sånt där. Liksom. Jag, jag tycker det är så kul. Så. Jag tror nästa steg, vi tror det är på väg dit. Det går inte att gör på Facebook än så länge. Man kan lägga till på Facebook när man um, blir upp med någon. Mm. Uh, man lägger lägga till life-events hittadid. Och folk kan lika de här grejerna. Jag tror absolut det kommer en till tio år du är död. Like. Oscar Gustafsson, like this. <laughs> <laughs> <laughs> Varför <laughs> tog du med mig som exempel? För du du göra med Du kommer vara där. Okej, om jag kommer inte komma på din med Du behöver inte like det. du bort den där liken, då? Om jag tar bort liken då? <laughs> Om du säger att jag är religiös på något sätt och tror att eh, andar kan kontrollera internet. Okej, okay, så du. du nej, väl, om jag väl. Om, om man tror på att det finns En liv för detta, jag går vidare på någon väster. Svävar runt med massa andra andar och ja. hela glaset i, i, i, i himlen eller vad det är. Där jag får jag träffa liksom, döda släktingar. Uh, liksom, det är ren energi, så jag kan göra ett färdigt vart som helst i universum vad, och gör vad jag vill och se vad jag vill. Du tror ändå att det kanske kommer i Facebook. Så kommer vi in på ghostingals.com <laughs> Ghostingals.com <laughs> då skulle vi bli dumpad bara för att jag är död? Tror du uh, den är uppe med? Så <laughs> kommer du upp mig bara för att jag dör Men Hur började den, det här ämnet? Jag tror att ni missade uh, det var, Det handlade om julen. <laughs> det blev så, ja, men det är okej okay. är... <laughs> okay. Folk dör vid jul också Det är faktiskt ah, men Kan vi skippa det här då? Det här blir bara så himla deprimerat Jag tror att det typ. ja, men jag, jag är inne på det här med att uh, julen är... Det kommer inte att hända i år Uh, jag menar att julen snart så. Just det så, ah. Jag är helt inställd Om oh, men... Ja, vecka ah, då 21, då, 21, då. Ah. Ja, men... så det här avsnittet kommer inte Du kan inte skilja, kan inte skilja på internet här i fallet för Maja kallar finns för inte på internet. Det är väl ganska. Jo. Det här avsnittet kommer precis och sen. Ja, perfekt. Det här lär var runt den 21 som det här avsnittet sänds. Ja. Så alla som lyssnar på det här kan ju avgöra. Du vet du vad? Jag tycker uh... jag att vi borde få säga några sista ord. Ja, det kommer också, men jag tänker så här. Rosebud. Ja. <laughs> <laughs> Solemn Greenest People. Nej, men, um, det är ju lite filmer i Schweiz. Film, Anyway, jag tänker mer så här att eh uh, emot det jag har sagt, om allt går som det ska höll jag precis på att säga men ok om allt inte går som det ska så um, det är även en friktionsfrågan uh, så kommer det vara precis så grejen av för oss eller alls. Men jag tänker så här i fallet vi vi tar sig där. Uh, vi har ju en barnmissväxt den 19 uh, vet jag december två dagar innan Nej, jag, försöker... skiter, skiter, skiter. jag ska stoppa Fuck någonting it. väldigt stort i okay. Men uh, fan, innan det, vi spelar in. Jag tycker vi spelar in en speciell. Jag vet inte vad jag, jag Jag förstår inte vad Rosebud vad? Ja, Rosebud. Ah. Vad står det? Jätins EP, LP. Anyway, uh, skit i honom Okej, okay, berätta vad du ville säga bara Nej, det var väl något som om att du skulle tävla ut en LP eller? Ja, det kommer, men det, det, det var förra avsnittet Ja, uh, bra uh, LP alltså LP du Typ klipper vi bort det Nej, det kan vara kvar <laughs> men, uh, men jag tänkte säga, well, well, det var lite kul Man spelar in en ifall inte jorden går under podd Inom Bar Misfits så sen kan vi lägga upp det efter jorden inte har gått under Ifall den inte går under oh, Och som en slags celebrate good times, come on uh. Exakt, men i värsta fall, ifall den går under Så är det bara visen för att höra. Så, så är det bara... Vi höra den. Så här är... I, den, i nästa avsnitt är vi alltså allting. Jag behöver inte vi göra det, men... <laughs> Nästan allting. Den, men det är en betydande vi, del i alla fall när folk, En eh, liten del. Att folk tycker att de behöver bekänna någonting när de, när de är på väg på att dör. I love you! Ja, nej, eller, så, typ, vem? Ett barn, eller, varför, jag kastade snöbollar på en tant Och sa att jag var på det Är det någon som har varit liksom, i en sån situation När ni är såhär oh, Jag dör snart Jag måste berätta död ja. Jag har stoppat båda mm. fingrarna eh, Jag har hållit i ståltråd Och stoppat in båda eh, ståltrådarna I ett vägguttag Vad det är med vetet beslut eller? Ja. Jag tänkte att jag ska tända lampan. Jaha. Som de här ståndarna var lindade runt. Jag var, var sju i tillfället. Kan ju tilläggas. Men jag fick ingen död nu upplevs. Jag, jag känner inte att åh, jag måste berätta. Att, ja, vad var nu jag skulle berätta? Nej. Men nej. nej. Det har jag inte Jag har inte riktigt heller från här sådana. Men så länge. För det är ofta. Eller... jag har sett, man har sett filmer och, och tv-serier där det är så här... Ja, men planet störtar. Och så liksom det är Signfellas snitt som jag kommer att tänka. Nej, den ja. Sista avsnittet. Ja, det är det. Ja. Men jag tror att man bara jag skulle nog inte känna Någon så här, eh, överdriven liksom känsla av att berätta eller dela med mig någonting. Jag skulle, Nej, alltså, man du ta... skulle du bara säga du kommer aldrig få... fucking time. <laughs> You'll yeah, but fucking time. you will never know. <laughs> uh. <laughs> Sen till Vad är gjorde sista ord innan du Ja, det. Så ja, så skulle så. jag säga. <laughs> okej. Okay. Ja, det är bra. Jag reciterar sist. Vad fan snackar de Jag heter inte Skywalker. Vem, vem pratar de egentligen? Erik? Vad har <laughs> <annars laughs> om jag skulle göra det på en chans om de störta? Rimligtvis då istället blir det kommer det också. Ja. Så det spelar ingen roll, det kan jag kan säga vad som helst, jag kommer du med om ett kärleksansnitt där var, där Diana och Sam tror de ska dö när de är i ett flygplan ja och då säger de då kan de egentligen berätta att de älskar varandra blabla älskade ja som att de har alltid död död död eller vad det heter Skjult det skulter där dödade sig dödade ja de har hållit du egentligen i ett hjärn Ja, något sånt där Då har inte varit berättat på varandra Att de liksom känner så för mig han... Ja Planets stört Så bara Sen visste det sig att de inte ska dö Så bara Ja, jag var lite Jag var lite öbekänselig där kanske Ja, jag också... ja, ja, du... ja, nu Nu vi pratat om Döden men... Döden det är ganska bra tag Jag har en bra nära döden Du blev också på dagen Han har bra nära döden Ja, det är bra Jag Jag var på Tunnelbanan här Det är tunnelbanan Sen detta är min telefon i backen Och batteriet ramlar ut Ned på spåret Sen säger jag ja, Det är fem minuter till nästa Tunnelbanetåg som går Vad gör då? Jag hoppar ner på spåret Plockar upp mitt batteri Fortfarande i tåg Sen blir jag hjälpt upp på spåret ...på perrongen i en annan ...fast sen... ...jag tror inte min telefon funkar så bra efter det... ...men eh, jag, jag reddade åtminstone batteriet som fann på tågspåret... ...det var lite nära döden tycker jag... ...julehulen är ofta inte så dramatisk som den här döden uppgången... Det det har varit hittills en ganska fucking jävla becksvart jävla julavsnitt... Ja, kan gå igenom om Man vill liksom bara så här, pigga upp saker kan vi gå i bättre man har om man jag är, Blir vårtagen eller haft en husdjur som det att man tyckte om bara att pigga upp saker lite eller så borde vi med istället. istället jag tänkte säga, jag har en ganska rolig historia som är tusen som dog men vi tar det nästa ja, men det tar nu tar nu vi ändå är där det är inte så kul egentligen <laughs> <laughs> vi, hade, vi var vid, min kusin bodde i Jämtland då och uh, Katten där var väldigt gammal och sjuk och det visste hon om. Och så när hon var på skolan så avlivade de den här katten. Och sen så la de honom i en låda i solen. Och det blåste lite det var vår och hans päls rörde lite på sig. Och så kom hon hem från bussen och så gick hon upp mot verandan när han låg. Och så såg hon, jaha Ludde ligger ute och han rör på sig. Vad roligt, ska hon var jätteglad. Och så när hon kom fram så var han död. Vi Hon la där. Men varför? Jag vet inte. Varför ladade var man lådan och lämde det på verandan. ja veranda? Jag tror han låg i den här lådan när han åkte till veterinären. Så. så det var ju en ganska senmorbid jul. Det är inte det jag ganska lätt. Det är det här till mig. jag vill inte ta en? Nej, det är för dem. Det är till mig. Ja, det är till dig. Jag tänker att det är alltid en grej. Vi får att man är liten. Kanske så mycket nu. All right. Min. Ja, det var det. Maxim Maxim då, eller whatever. julklappar är också en sån här del av ja, när processen. Ja. vad är en man kanske, man kanske inte bara nämner vem man fått det av, fast människan kommer säkert att veta var han lyssnar, men vad är en sämst är julklappen alla Det är för alla man liten, man man får någonting inte eller så här, inte alls det man ville ha. Har man så fejk att man är nöjd med. man ja, men, alltså, Jag har okay, fortfarande en jag... sån här julklappor. Ja. <laughs> ah. Min, min syster brukar ge bort eh, smyckor till mig, min äldre syra. Ja, Hur gammal är hon? Ja. Det vågar jag inte säga. Men hon, okay. hon brukar också... Ge, hon brukar ge... Une, hon är äldre. Det räcker. Hon brukar ge bort eh, smyckor till mig. Som jag inte brukar vara... Och jag använder inte smyckor. Sm smycken? Ja. ja det brukar inte att när jag använder dem så brukar de gå sönder de gånger jag använder dem. De det brukar, det brukar inte dem. jag frågan. när använder du de här smyckena? När jag träffar min äldre sida. Vad är det hon ger dig för egentligen Jag fick en sån där armband. Okej. Någon... Har smycke, jag använder inte smycken alls Som du kanske ser Inga smycken. Ja du var ingen solbänna överhuvudtaget Och sen är det vintern. vinter <laughs> Jag använder nästan aldrig smycken Jag använder den några gånger När jag träffar min syra på det, det var trevlig <laughs> Så hon tror att du är värsta pimpen Som har smycken på sig hela tiden Men det är kanske den. därför Men hon försöker aldrig ha ringer. Ja exakt exactly. ah. Då förlänger du bara här ähm. ja. Jag fick lån här i våran, så då sa jag till hon Hon bara, jag önskar du Så sa jag, inga smycken är du sneg <går> no no Jag vet inte hur no no hon blev ledsen Men jag, jag sa, du Egentligen använder jag nästan aldrig De här smykken kan, kan du inte köpa något annat åt mig? Det kan du se, men jag har ju sett dem På dig, många gånger när vi träffades och det är någon gång var tredje månad eller <laughs> nåt till. Som du får smycken av henne? Nej, som jag använder smycken av när jag träffar honom. Alltså, halsband, ja. så jag tänker, jag, jag tänker så, här, är det så här, två centimeter tjock guldkedja. Eller guld, eller? Nej, det var... <laughs> med en klocka längst ner som bara hänger på magen. Ja. Oh yeah. Nej, nej men en sån här stor jävla rundmedalaktig sak står snorren av. Det, ja, det är där. Ja. <laughs> You wanna taste the Jag använder dem tillsammans med en The Real Player t-shirt. Jag yeah, förstår. Sure. Det, är, det, är, snyggt, det är bra när du hänger ute i förorten och bara... <laughs> så är en bild av en kassettspelare som så står det The Real Player. Det är inte cool. Hoppar inte på Benny hill mm. ja, ja, men jag, jag blir alltid besviken av mjuka paket. Varför blir det det? Alltså... Jag tycker nya paketer är bra faktiskt. Jag, jag, vet, det jag med jag alltså, med det med hårda paket betyder ja. är att det är porslin ja. eller elektronik. Ja. Är det är något, något av de ja, två. Bok. Eller en bok. Bokböcker kan det vara. Böcker kan man läsa. Och ja, men, alltså, och en, man, men... Alltså, om man får en riktigt nice filt, det, det, det, det, det tycker jag det kan man ganska läsa. Jag riktigt väl mer på kläder. Kläder är fan det är kul att få. Att jag, här, för, jag gillar att få kläder för... Jag orkar inte gå så, så, så, förra, så Oj, vänta, vänta Innan vi fortsätter, du förelämpade just min isländska tröja Jag gillar inte Island Jag brukar också Varför använda inte? sådana där For the record, jag gillar inte Island men du Island Men du är från Norge snarare och du använder äh, Norge tröjor Jag har aldrig gjort det, jag har två Islands tröjor också som är kött på isländska handlade ibland Hochfymf det <laughs> pound Big pound de är jättesköna och jättevarma. De är det ska Du jag kan stå ute i typ 20 minus med Det har jag gjort Jag hade en sån här rysk orsanka på mig Och den här tröjan Och jag var ute i 15 minus Det funkade jättebra Man behöver inte ha man någon jacka eller någonting Kan man gå i den där tröjan ja, liksom Man behöver ingenting under kroppen där. man kan gå totalt kallark. Ja, vi kan sånne på Victor <laughs> kör att köra kallarka jag gör det. <laughs> Nej, kanske inte riktigt kallarka. Alltså, det, det, det påminner om en grej jag pluggade i Oslo. Det var en kille som alltid gick han gick alltid i kortbyxor typ december gick han i kortbyxor mitt på vintern så frågade jag om det är lite konstigt att du typ, går i kortbyxor hela året om är det inte jävligt kallt, så så Sen började han prata något om att, ja, men engelska skolgossar går ju alltid i, i, i kortbyxor och, utom, och de vänder sig med det. Jag tycker det är rätt skönt att gå i kortbyxor och det är 15 minusgrader ute så. Jag tror inte att de tycker det, utan de har blivit tillsagda att de ska tycka det. Ja, du använder det som, då är det okej, okay, liksom, engelska skolpojker gör det. Så ingen ska skolboka här, förebilden för hela världen. På den här killen på universitetet, var du? Ja, det är Norge, okej. han har en annan. Du säger lite om kulturen. many of the great ones are. Jag vet inte om jag lyssnade på vad du sa i så jag vet inte vad du satt med på. Jag hade någon så här. Jag kommer att lyssna. Jag hade en släkting som jobbade på ett förlag. Så jag fick alltid böcker från det förlaget bara Så är så att bara gått för en låda äh, där det, det, wow, det. det är väldigt bra så känns som wow, vad vill tid på det vad är inte så jävla kul att Böcker Böcker kan vara kul att få Men inte bara så ja men Det här är, får jag gratis det, Nej, det kan han väl få, det blir bra Han kommer säkert gilla det här och, Om inte annat så är det gratis för mig vi måste så... inte så i själva kortet, <laughs> Jo, det är en viktig sak vi måste prata om eh, regifting. Regifting? Jag vet inte prata om. Man, finns, man det får... inte det, finns det finns inte ett annat namn för det. Jag vet inte om det finns något ord på svenska. Finns det det? Det finns ett ord på engelska för dig, mm. som är lite halvrasistisk. Bättre. Mm. <laughs> <laughs> Regift, Först måste du förklara vad du menar med en gifting Det är indien. till exempel man får någonting till utklapp. Man, nej, så det är inte det så. Är ja, gift, jag menar, jag menar, regifting. Indian ja. giver, är du tycker Ja, kommer du det? Att man ger någonting och sen tar det tillbaka. Exakt. Nej, men när man får någonting så ser man, ja, det har vi jättebra Sen ger man det tillbaka till någon annan. Ja, då kan okay, man det. Jag har tänkt på Indien. Ja, Man är inte, man, äh, ger. Man ger om. Liksom. Ja, men det kan vara lite pinsamt om man blandar ihop de som man har fått dem ifrån. eller ja. det är bara, tillbaka är det som man har fått. Det är därför ska anteckna vad man får av folk. Ja. Det, det är lite sådär som att jag, ihåg, jag fick en mussa av min kusin en gång. Mm. Som jag inte alls tyckte om. Men jag vet att hon hade verkligen ansträngt sig. Jag sa det här var en fin mössa sådär. Och så såg jag till att jag på den ofta när jag träffade den. Sen så, på så råkade jag tappa den här mössan. Och så berättade det för henne sig. Ja det var tråkigt att jag tappade den mussan, så här mössan där. Och försökte verka väldigt ledsen Men det jag verkligen vara väldigt glad För att jag blev av med. Jag hade ingen anledning att ha på den längre Men sen <laughs> så när det var julafton Så fick jag en ny sån där mustas Och så fick jag <laughs> <håll> <håll> Alltså jag brukar alltid få så, Min mamma samplöpresenter där Från senaste Ja jag har inte Jag, antar att jag inte något till När jag föddes Så antar jag är mitt riktigt Men jag brukar, det får min mamma alltid När jag väl får någonting Så är det ju rakhivlen slag så antingen vill jag ska raka mig och med ta livet av mig, jag är inte helt säker. Mm. Och typ kläder som... Det, jag tror att det är valfritt. Mm. Raka dig eller ta dig <laughs> så av dig. Eller så är det alltså, kläder som så här... Okej, okay. alltså, kläder som passar som skitbra om jag hade varit en äldre herre som bor nere i fan vad jag, Florida och spelar golf här idag. Jag kommer att ha på mig jättekorta beige korts spela golf. Men vill du inte göra det då? Nej. Vi kör där, Nej, jag pretty... <laughs> Nej, det är inte riktigt, riktigt bra. Men vad fan, Golf. Oh, jag förstår att jag ser så väldigt dåligt. Man slår iväg en liten jävla boll. Och om mot förmodan hittar skjuten så slår man iväg en gång till. Det är jättebra. Och det finns ingen chans jag kommer göra det. Jag var på en driving range i sommar så slog iväg några bollar. Jag tror jag är tre, tio meter var det bästa jag kan göra. Kom nu till väggen. Nej, jag kom till... Inga boss i The Walls. Alltså. Alltså, jag, jag, jag, jag, jag, jag kunde alltså gå ut och hämta dem igen bara för att slippa slösa pengar. Bara, det är inte bra. Nej. Du måste ha sådär folk som kör ut och hämtar dem. Det är jättekul. Det som de som liksom kör runt de där bilarna, som man ser på amerikansk. vi kör inte i sådana bilar med massa gitter på. Och sen försöker man täffa de som plockar upp bollen. Alltså, grejen, grejen är ju att de minnebollen nådde aldrig ut så långt så att de menar att det var en grej att köra i den sträckan. Min mm. klubba däremot åkte ut så pass långt en gång. Jag var tvungen att springa iväg upp det. Det är med mm. Ja, jättedå. Ja, Jag tog en sån där golfkurs för tio år sedan. Jag tog aldrig gröna kortet dock. Jag tog teorikursen, sen provade jag... Lite, fin, men... finns det, alltså, vädda, vädda. det finns teori för golf Det finns det, det är typ 50 frågor man Det är det måste gå den jävla kursen. Ja det är som Nej. teoriprovet på körkortet Vad för de tror kommer hända ifall du inte har gjort teoriprovet Ja folk kan dö Nej alltså det är många folk banor som Släggar vi klubban. Nej men det är många golfbanor som kräver att man har grönarkortet för att spela där så då måste man ha det här golfkörkortet med teori och... Oj, det låter väldigt nyttigt tal ha får säga. för att se <laughs> ja, var... Nej, så länge sedan var det inte. Det var typ 2002 eller någonting. Skal det. någon kort för att spela curling? <laughs> om det är lukar, det någon med som du, Ja, jag har inte sig. Nej, jag har inte Golf en sån sak som jag har hängt... Min mor... Får tror jag, jag spelar golf Eller så gillar jag kort bara Jag vet inte <laughs> uh, Men han um, Det hade som att Han hade någon sån här ställe Han hängde och spelade golf Antar jag Jag vet inte Men jag var med några gånger uh, Och själva När de hängde efteråt Bara dricker Det är jättetrevligt Men det är ungefär Det är den biten jag gillar då Så varför har ha så i golfbiten det är väl något, något som man gör Bara för att rättfärdiga det andra Ja, så det är för förtjäna det, det så Vi skulle kunna åka iväg och köra ja. Fan, när man ska gå på um... ja, säga så här. Då, det är som när vi klarade Mario 3 Va? Då sa du såhär, nu har vi förtjänat Ett glas whisky, sa du Så ja. vi det ja. Och det kändes mycket bättre än om vi bara druckit whisky Och inte spelat Mario 3 Sedan var du såhär, tja läget, Fan, nu känner jag ett glas whisky För jag kom hit, eller vadå då? <laughs> Nej men det är väl äh, samma sak man... Men det där kostar flera hundra dollar Per månad i medlemskapsavgifter ja, För att få dricka alkohol Så du betalar väl? Nej men det känns väl bra kanske det kan det. Också. Ja. Nej nej, alkohol kostar ja. Jag tror inte riktigt Vår poäng med men Det är som visar. visar varje gång vi skulle sätta oss här och Gör det här, så här vi, vi körde en, så här, en episk innebandy-match Ute på gatan här Och sen kommer in och gjorde det Yeah, vi vann! Eller vi förlorade. Bra, vi kör. Golf, golf, golf, mål! <laughs> ja, jag förstår. Det, för, det är väl en ursäkt för någon som man inte bara vill, kan säga. Ja, men nu ska jag gå ut och dricka med polarna igen. Ja. Så har man det. Nu ska jag gå och spela golf. Så, har man, så betalar man för en ursäkt. Ja, mm. det är... Fan, vad jobbet att det du ursäktar för ska vi dig ja. där? Det, det, därför, det här är därför jag är helt säker på att Pergast kommer att hålla på tills någon av oss dör. Oj, Oj det var ingen bra. När ska vi sluta då? Om någon dör? Bara det är Men du är okej, det fucking faktiskt Ryssland. Det är väl ett tips som var död, Antari. Du kommer då med, eller hur? Uh, men just faktum att. Man kan köra det på Skype? Skål. Precis, alla sitter där och dricker samtidigt mm. Och skålar Ja man liksom slår Glaset eller burkar mot mikrofonen Liksom sådär <skratt> Bra Oscar uh, det Men alltså Min, min tanke är så här, bara faktum att vad, vad gör vi? Jo vi sitter där i och dricker och pratar mm. det, det är en det, man Det man är allt det är, det tycker jag är väldigt trevligt Det är ja. därför är gillar det här. Därför tycker jag det är väldigt bra ja. ja En grej jag funderar på som vi höll på att nämna förut Ja, eller Oscar höll på att nämna det förut Fast han gjorde inte riktigt det När han sa att hans julafton brukar sluta med sex Eller klockan sex Klockan sex med sex Ja, vi är tillbaka också det, det sa ju faktiskt aldrig Jag sa aldrig att min julafton brukar sluta med sex Men vet du vad? Och med tanke på det andra jag sa att jag brukar fila julafton med familjen Så blir det ju bara ännu konstigare Passa Det dig. stämmer ju inte Passa dig mm. in, Det är ju jag som klipper där Snart har jag sex med familjen oh, Amen Och sen du jag skriker, Beware, beware <laughs> Beware det, är som de som det här var en sån intressant fråga Vi hoppas att vi ska räcka på handen Men det blir ju dumt kanske Kommer du totalt utom kontexten Till exempel när Erik skriver på Facebook att Patrik säger Disney sex Vanlig Disney vaginal sex Är så outdated <laughs> <laughs> vi, vi kan uppdatera Det här var någonting som, eh, så, så. som Erik faktiskt skrev det? Sagt. Jag sa, I vår kontext Då vi ser Erik där ja, man säger Fast, och jag vill gärna ha en förklaring på dem varför sa du så jag vill prata om jag eh... misstänker jag minns inte. Nej, inte heller men det var bara citat han sa var jag stod igår sant, ja. sen men, sa du, jag varför så... sa du så och varför sa du det här det blir det med långben <laughs> allt bara <ber> <laughs> <laughs> <laughs> verkar det, det var... så alltså, det. det andra har visst inte vet. Jag, vet, jag... jag tror att det var någon ordvits som en som du kom med var inte uh, ah. det var när jag så. smög <laughs> <laughs> Utveckla ännu mer, tack Det här var när du stod vi hade ju lite julbord Igår, parmiddag Ja, Erik var bra andra ja, Snarare var min date <laughs> <laughs> um, Ja Inte så bra, det han blev ögonen, jag bad om julmöst <laughs> <laughs> <laughs> Men Det kom fram när, när maten på fixas Att um, Patrick hade lite Issues med långben <laughs> <laughs> <laughs> Och då tyckte jag att det var kul För på min kära telefon har en liten Soundboard med diverse ljud annat en lång <sk扔> Ljud <sk扔> Så det var jättebra att smynga mig på Fan, jag tycker det var jättekul att smynga på Tillbakaifrån Och köra din öra på Ljudet Ljudet, inte Ja i i med min min kuka över inte på plats i en öra så inte det det så med lillfinger. så det är så så det är det här som plats att göra ett lillfingerplats att en normal stor penis för inte det förstår du Jens. Nej jag har ingen koll. Där. Men sen vidare så det här. när vi snackade om den andra jag lade upp på Facebook var Patricks äh, start Jag minns när jag var komiker och kom och sexuell Det var väl Snorres äh... Nej, det var du, det, du samfattade det han sa ja, Snorre gjorde här, han ville berätta en rolig story igår Om Stephen Fry som berättade om Hur det var det var gay på 80-talet Berätta du det var på, det, här, det här är Snorres rolig, rolig <laughs> historia igår by the way Det här, det här, det här är det Snorre tyckte det var det här, det här är en skön story som äh, Passar i den sammanhang Folk kommer att skratta, Där, berätta vad du sa Uh, Steven Frey berättade om när han gick på nattklubbar för homosexuella på 80-talet jag kände mig aldrig riktigt bekväm där för att direkt när jag kom in i nattklubben så tittade folk illa på mig som att jag inte hörde hemma där och jag fick med en gång känslor om otillsträcklighet och sånt där ja, Det här var en sköna rolig storyn snarare för <laughs> Och... Uh... Det sen är en informativ historia om hur. så jag... alltså, nämnde du skrattar hur du sa det. Ja, <skratt> <skratt> Jag har det talas om en man som var du inte hört. Han, <skratt> han uh, var ledsen. <skratt> men sen så. Uh, jag tror det slutade kvällen då. När, uh, när du. <skratt> Vi snakkade om uh, inspelningen idag. Jag sa, men du får dra, dra det där skämtet fast som om du får dra i. Skämtet. Dra stå story, i, dra stå i, som ifall det hände hänt dig. Och då sa det på en varsinbrittning Ja, jag minns när jag var komiker och homosexuell Och den inte jag att det finns på Facebook Väldigt många likade den Det är så är ja. det Det var någon som kallade sig Ryska Någonting med Ryssland Svenska föreningen i Ryssland Eller någonting som likade den också Det var rätt kul, det okay. var ja, konstigt Ja, jag ser så där på bara likes Uh, men vi skämtar lite eftersom Patrik är jätterädd för att bli att något ska förstöra hans chans att praktiskt ja, e -ja, taget ja, ja, ja, ja. det är har stop, det. hela förra veckans avsnitt gick jag ut på det. Ja, okej. Okay. Mm. mindre. Förra veckan. Förra veckan precis. Inte för någon timme sömn. Nej, inte. Vi har inte vi har som maskin motherfucker. Och det var by the way arbetsnamnet på Back Future. the Future. <eyed lat sensing> <toujours> <lindo>, du måste peka mot kameran samtidigt som du säger. Det finns ingen kamera, ja. Ah. Ja, så. Mm. <laughs> Nej, men jag vet ju vad du syftar på. Relax, det, det var en liten paus där. Det känns som att vi inte vill det så här. Det känns som att no några final words of encouragement under jul. För julen är en sån här högtid som jag inte riktigt... Jag associerar med, med en tid då man är tvungen att hänga med människor som man kanske inte en älskar, men inte tycker om. Uh, det är en skillnad Ja, yeah, exakt Jag älskar er <laughs> Jag tycker jag ska vara. er Anyway Nej, jag, tycker, jag tycker om er också Annars har just jag här gjort det här Frivilligt, antar jag Men några, Jag tycker vi går i vi live går Och så alla vi uh, på en liten Säg vad ni heter Och en liten julhälsning till våra lyssnare Vi börjar med Jens Jag heter Jens Och jag önskar alla en god jul Och ett gott nytt år och I hope that you inte done it ja. Oscar? Yeah, yeah. Whatever he said. No, come on. Fast, yeah, I'm called Oscar. A little more than what you had fucking for. You'll say, come on, anse Has anyone ever really been as far as whether decided what the Doomer look like? I'm called Oscar. What's up? What's <laughs> up? Yeah, Erik är jag, jag hoppas att ni har inte blivit alltför av det här, det var inte riktigt tanken egentligen Men förlåt om har blivit så, förlåt att, förlåt jag väl säga, inte så mycket god jul som förlåt Snälla. Jag heter Snorra och jag säger god jul till ni och att ta det lugnt med groggen för det är så familjen splittras Ooh, då? Eh, god jul, gott nytt år, snövmgården, mm, vi ser De som vet, de förstår. <laughs> ja, Nina heter jag. Vi är väldigt stor i Ryssland, så det kan du gett God jul, gott nytt år. Jag tycker snarare att ta en grog och titta på Carl Bertil Jonsons jul. Det är en, en, ett fint som går varje år. Jag heter Patrik. Vi... Sista en start. Och filmen Elf Bloom bar förbannade när har kollat på. God jul. Bäcke. God jul. Så.